امام مسلم کیون مادی روازونا نسائی کی مدرائیسی او که خبر آغا حوالی بیاوی مواقع بارتونا نو خبرو بی بارا دا غدری الفان دا دا قرآن دا غدرور دا یاد سا تیزان سران مرسو دا احنابو دلائلویم شرح حقیبتو تحاویی دا احنابو اتاعت بیترین کتاو دی د روح سره پنځه کتب متعلق دی د آیات څخه متعلق او اړ یو د مختلف دی یو تعلق چې کله ماښوم د مو د روح هغه بدن تعلق ښه او د ماښوم نه اوریدل کولی شي ځنني دلته کولی شي نقبري کولی او نفرق کولی نو ورته څه تعلق هابل بدني دی پت نه قوم جنیا چې کلره مور په ګیره کیږي تعلق چې دنیا تراله چې پیدا شو او دنیا تراله نو رین تعلق دی دې بیا لې دلم کولې او رې فل کولې شي چې او خوراک کولې شي خلاص وثیګي تعلق او کانو کوو په وخت و دا خوب با وقتی دا بدان روح دوقید سمجید یو روح آقا ده چه او ده او سابیرد او بیم تسم روح تا دا اگا کردی کلووی پا گاڑا چلوما پا خوب دی او کلووی پا خرب آمین آسی موڈی چپی چه سوما او کلووی پا سمانتر پوری روما تاگا تا روح دی اگا او یو روح با آمین دی سا او روح کی دا تودا دی خوف کی ندو دا روحو نتوخی دا تعدق دی وچوانده سره بی ویخت دی ورز رخوا کیو یو دو دا ویو پر زرخوا کی ناس دی ندیو دو حالت وردنه بی با دی شده با خوف کی کن لالا وانده بری خوف کی کرده جرده تقریر پکی کئی بری خوف کیسه کئی دا حالت وردنه دی شده او خرار ایتی و بوری شده خرر دلوران تعلق تکل ده خبر که ورده دروح ده بدن تعلق ستا او پیزم بیسن تعلق تکل ده جنده یا جهنده ستا من ده تعلق ته ده ده ده تکل ده تعلق ته دروح ده بدن و خبره چکل ده مور گیره کیولا معجومه او دنیا تراقه ده مور ده گیره احالت مرتنه ده ده مور بگیره کی بیشیوه مختره کنا ته دي ماربه کومه تعالیز دا که تاسو مو کنه یا چرته دا ډاکټر لا پتنه مو کنه دا پټ ورته نه لګید مرګیری حالت ورته نه دنیا ته کې را ده دنیا کې کې کله و دی شو په ودو کې څه ته دیغه حالت نه لري ما به څنګه ولا په ورته خبر کې کو شو په دې کې نه یاد و دوه دوه پټ ورته لري چې دوی و د تیرparagraph نامه د دمخه لراغله دا یا ورتهاله نګی مونږ خبره کوي یا کما چې هغه ما نامه یوټو ګوري دا هی نه لاوه د سپردنه دي دنګ چکن د جنت تلار شي دا تعلق یې مونږه وره نده تاسو تاسو دغه خبر کی چې مسلمان پروت دی او ګاډر په کې پروت دی کنه دې په کې پروت دی او شهید نو دې پرې خبر کی جوان دې دې دنیا په شان قران ورته وو دی ویلې نه، صحابه ورته ویلې نه، فقيه ورته ویلې، حلال کوي ورته الفاظ را دي. مودو دنیا په شان دا خبره شرعي عقیده د صحابيه چارو څه وکاله په کې او په لغه خبره البدایہ سنائی د غزاهي 352 صفه په ولنيږي. هغه دي هذا أحناك كتابي أغداوي ولا شك أنه درجته كانت موقع درجة الشهداء وإنما وصفهن بالحياة في أخي أحكام الآخرة ترى ألا إلى قوله دولا بل أحياهن عند ربهن يوزفون وشك بديك إنشتان شه درجة دور داوجته ترى درجة دا درجة شهداءنا سكى الله دوی سي پات کړي له په قام مداخله کوي دنیا په څينه لیکري دغه قران کې الله یې بناه یا اونې یو تبو وا ما بیا دنیا نو ارجي دنیا په قام کوي وه شهید ميتو شهیدونه ولي يکني مالم او زګماله دتې د دې باندې څه دي؟ د هغه تمانجه او څرګند دي شي او په هغه کې هغه بیمار وڅون کاهو کمره ته و باندې کی زایل اته دي چې کله دغه ته تیر او روالا. دا غره وعده چې کله ساری او یو څو صلوات یې للی یا نږدې وایي داګ دې په تاسو کې راځي چې غواړي چې تاسو وکړي واځي واغره حيات ورسيګه ورڅار دې تر باندې ورګې مان دې پښتې ورګې وکړل هر څه باندې ورڅې وایي ها اوګه دې نه راځي بکانت مې تنفي دنیا په کار مو کې ځکه جنازه کې ای خپل خبردار علامه حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایي جماعه اختار دین په کتابه په پنځلیکره مسئله کوله کا به په تحقیق حیاتی او آداب اجتماعي له مقالې د یا نه عبادت مو دی وینکا حیات او لا تش ها لا, تشف... تشف دن... لا دا دا و و دا دنیا دا د اخرت ژوند دنیا سره د نشي ښکاري کوله ګان کتابونه په دې کې دا مسئله کوي دا رنګي سُب ديال رحمان متاوي دی احمد اکرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات تی بھی اخواواتم دی اوار مراد اس حیات تی حیات دنیاوی ظاہری ہیں لدین دنیاوی ظاہری جن مراد مردی جیتا کی ارشاد باری تالا ہے انہ کمیزن لہذا احکام اموات ظاہریات سبت پر ہوتے ہیں احکام دا مڑو کارجی کمدینی دا پر دورو باننی جائی گی کاغان دی یادی و مشہدادی سلمانہ دی بہت دارنګي مفتی کي بهته لا جناب مفتی 28 سال زړه ولې جنتی جنبيه صلوات الله عليه اجمعين قبر مه دلته مگر انکي زندگي دنياوي زندگي نه خپلې ژوندۍ به یقینا د دنيا خوشاله منګوي غاذران ته کې کاندې نه څه خبره ساتي سلمان به ژوندې داغه ته به خبره کوي په دنيا په شان دی هغه کاو په ورو چې تالو د نوو ژوند د حیثیت مونږه او د تر شوادا کی ژوند کې پیژندل شي د شواداو ژوند هم پر ثکره اره بیا کی ژوند کې هیڅ درجه کیه زم بیا د درچینا کته درجه لري دنیا کې د بار د نو سبا موات می داخله دنیا په دې بار سره ټول پخون کیدای کیه بیا د شواداری زګه اننا ک میتو و ان میتو قران نو امر دې زبېه اره یې دا کود احناب او د دیوبندانو پانځه را ليره لاپوې دیوبنديان دي مې راشه دا وګوره دیوبنديان منغيويږي که تازه المهنت والمفنت باندې اوي حواله ورګي باقي باندې بیا دو علماء دیوبندانه دا کرونو وګوره واه وي دنیا جن نه بلکه اخرت جن دیابته ولي ولا خبره پکی تا درانه چېوري اورو کنه روحن مانی دنیا ورو خبر نه اوه تفری قادیر کی امام مراد رضا رحمت الله علیه نو 400 باندې کېالمه یو د ولایت نو ولایت رګې ان نه اوره نه کوئی څون قادیر کی امام شوکانی المه ولایت نو ولایا په اوره نه اوره کوئی شرع المقاصد او غاجی گرګری ولانی زاد بیا د المه ولایت او جنگ پدې کې نشته چې بړ او ظاهر خبره دای رشیل احمد گندوی رحمت <متحدث> اللہ علیہ اگوی وستدل لکن کیونو منو معایشہ از معباس و منو معلوم الامام کے تعالی انکلات اسنو الموتا فیننهو لما شفال گفار بالامواتی بیادن استمائی جل میں چکلہ دا خبرہ قرآنی قریب گرالا انکلات اسنو الموتا رعیش رضی اللہ عنہیم یعباس رضی اللہ عنہو او دینا امام ابو نفر رحمت اللہ علیہم یار کله مشابه مشابه ګل کاذر د پونو سره وناوري توکي نو دا معلومه چې جمري لا اسماونه او ویناو او دا خبره سېرا چې موري نه وي دا کوته احمد د ګيره احمد الله له دا دا خبره ما ترکیب سره دی وې نو کړه چې دي اکثره جنگ جګړې کوي چې موري او یو کنه نه وي موري نه وي د دا وا ما صلی پدې کې ما او ګیو امياب لري د دنیا په دې واسطه چېګه یو خبره خداه چې ګل نبی ژوند دې نبی عليه السلام او د دنیا په دې جوړول لا وای دا په څنځ باندې نو چې لاپت مسلمانانو په کوم کې پاکستان کې مسلمانانو په مشرفو دې تا درې یا په څول کې هغه دا دې هرته شفاعت کې ستې اغه په بچاري داګه مسلمانانو ملګرو مسلمانانو په خپل کې دی مسلمان بچي شيږي د نړیوال اتران په توګه یا دا جونده د دنیا په تیوار نارنګ امامت خغرام دي د نړیوال اتران په جون باندې بیا په حرم کم ایمان لینا غي امامت دي د نړیوال اتران په جون باندې دنیا په جون وايي نړیوال نام باندې جنازه شي او کله چې جنازه پېښې وړاندې د lễ اسلام باندې و یو ځل په داتې جنازه نه شي مګر څوک څنګه وړاندې جنازه کاوه او دې نه اسلام ته ورشي ویل بیا زمونږ مولانا سلطان غنی عارف الله دې دې برکت و دي او یې د عالم کراچۍ ته کراچۍ کې دامت له ډیره په شور باندې دی دنیا په شا دې زلارمه دې زماره طالبان مانه دا تاسو په څه کې نه دی نه دا بار کې څه شوی دی ځان دی دغه د واحد نادر کالکه مخېږي چېمره ډېر کله تلوي دا نیک کله بیان دېینه پلان د قران نزول وروزه نووم راځي ډېر کله ما کوي دا سره دې ورته نام یې راځي کوي دا وي او په دې کې کوم ځای باندې مډینه کې د هجرته وروسته یو څه څرګندېدل شو کال مت دې د ریښتې د اره په سره د کال عمر سره د نه یې سلام څو مور دغه علی خلاصه سلام څو کال عمر په هغه ځما نه غیر کال عمر دامه بجو یابو سره کال عمر منصور کال د دې کلینیکل نه ښه لا یو دغه وخت ملال شي وایې نه او بیا دا منصور کال د ارام کیږي دغه علی سلام دزر کال عمر او بیا ریان دې وځنه نه کوله د ویواله ایا کوم نشته میګرې سو ما یو نی دوی ګم بیاوم له څنګه تاسو سمایون جی کوم بیاو جو انګ تاسو سمای نه هڅر جو بیاو دې لا تر ذکر کوي دې دنیا منا دې نه ستو په دې نه پیدا ما دینار دیای چې پسنه کوي چانیان نو نو دې دغه یو معنا کې ښکار راځي دا معنا کومه یې ښکار لیدل نه تاسو به دې لپاره چې څنګه کېږي بولو نظام او کومې نه ستاسو شراوینه دا ستاره چې ټول بيدایې نو بیا په دې کې دا څه کار کولیږي دا بلانه ورته بلایي دا بلانه یې څنګه بدلاني دا تاسو په دې کې دا تصویرګې دیانه د پګاریا اطلانه تجارت او دارلانه پلانینه پلانین صرف بل دي نه دیانه جنیان کې ورکول راځه خبره دارا چې دې کې یو خبره پټه فرتاره چې منورې مریږي منور هغه را او دا ورته را وای دا فرا دیا له سمعه عادت کرتي جاتيا وذكر لكم معتي سماع ادي ومعتي ارت دادي كريتا خلاص جسمانو سموږي جميع امن هو نه هو نه هو پکي تنشتار تا ټول د الله ندي میرا ټول الله تر وګه الا قلا کوم پیر اکڑی صاد پیدی لا ما دې سماوات ما بلا بها چیز مګیری جمی ان داټون داللا نګړای لاخور الله پیر اکڑی دی ګری نو خدبان پیداکڑی دی نو اوسان پیداکڑی دی نو پن بابا پیداکڑی دی جمی ان میمو داللا نی سما دره ای له سما دې کاڅو گاز مانتان ما ثواه دا یو نشته یو لګيږه داګه سورته عامين په ځای ولاسمه یات یو ډیر شي وه یې دوخانه دا یو لګيږه واځي نشو زګا یو خلکو نظر یې هغه نظر چلي چلي لګيږه واځي شي کوم ورڅ ګرشي دا رول یې کنه په یې اسمان کې پاران یې کې اسمان کې خلکو ته نه دا یې سرګاری دا واځي په یو دا اسمان یې مڅه واهونه برابر یو دیندار صاحب سمات وه واع مانونه وه هو به کل شي نه عليما او دا نه پارشي باندې په يره ديا ايو نه سوبذونه مڅره د توحيده بيان كلا او قارې په څدلای نه اتیا تات ما نن دل وګرا ورو ما پاغه دل درونه کو ما بلا ته جلوري نهي انداغه بيڅ نه نهي الله دې کار مو جوړوي الله نهي تقدر مگر جوړوي دې ور پسيږي نهي چې په څومره ځراک ولغالي ما توحيدي پرېتانات شي قرآن جي ميدان تر اوږدي يې غر ټوکي مريا داجا مكن واک ديان باو مانا لائجنات باو رئی جنات تلاتی عرشیر بابونه دی ایسا بیان جو عمیش کری جونده سخت تیهی واقع اندی رازم ناکه نگره که دیمار آز ده چه دیل دهو مانه مثال نهو مانه نگره دیسا پا ره او بیان دکیفتا که درون نسلور نه مدنه اول دنشنه مشته چونی ای دین دن دنیا شیطنه میتانسله پیدا کرده مانتونا ویشنه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أم بئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين سورة البقرة صلور هي اول حصہ کی اس بات توحیدو اوغا دری بابونو اول باب کی بیان دریو ڈالو منعومن علیہم مغزوبن علیہم و او بیا دویم بابی شروع کرده یا الناس و عبدونه او پا دیکی مسئلات توحید ثابت اکڑا پا دلائلو باندی چه تاسو پیدا کردی ایس تاسو مشران می پیدا کردی دي زمکه می دل پرش گرزولی دا اسمان می دل لچت گرزولی دی باران دربانې بانی وروما زغونه نکوما نو اللہ لحصدار مگر دوئی ا بیا اثبات الرسالات وصداقت الكتاب ذکر کا زجر او تحویب زجر او بشارت ذکر کا دغه د شبهه یو کړه د کیفه تکفورون ناس لور نعمتونا اول نعمت د نشه مستکریې دي دوی نعمت د دنیا سیزو نه مستاسو پیداله پیدا کړې دي نو ولې ہہ؟ مې سره نه غوا تاسې، ہہ؟ پام. چې تاسو بلار مې ملائكو کې عزتمن ګرځولې او اصل اورم نعمت چې دا غنه لغزه شی او هغه نو ولي تاسو ديا ايو الناس عبادت موصل لمن اي د دې زنا ا نعمت ذکر کوي و اس قال ربك للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ داسته ویلې کیږي با دي خلکو ای خلیفہ مان نه خدا مانا سی کی گنا ذکر اللہ نائب و نشتا سبحانه ایت تخید و لدا دا اللہ نائب و نازول نشتا نزدی نائب د ددی خلیفہ مانا سدا بعضی خلقوی نائب دے پیریانو دا معنا سربابره خري نائب د پیریانو زکه نائب چې کوم نو هغه د مناب کار هغه سر ترسي لکه صدر یو د صدر نائب وزیراعظم صدر په دورا لالشي وزیر اعظم پادشي نو د الله نه هوې سپردنی نو هغه څنګه نائب او خليفه ځان لنی شي دېما معنا د دا خلیفېت اضا چې قوم یخلفو بعضهم بعضا یعنی یو قوم لاړ شي او بل ورپسې راشي د دې د خلیفې ویل کی لیک خپل اړانی داوی نرستو اولاد پادشي داوی نه بیا نور داسین وصیو کول وصي پادشي عامشران لاړ شي د دې د خلیفې ویل کی لیکن سورتِ انعام کی دامانا ذکر کئی آت نمبر ایک سو پین ساٹ اتمہ سی انعام وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اللَّهُ غَزَا تې چې ګرځولې تاسو د یو بل رښتینې پزمن کئ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ او چې ګړي یو بل ستاسو د پاسد بازو درجاتن بدرجو کئ خَلَائِفَ يَوْمَئِذٍ دُنْيَا کې یا آباد دارنگی سورت فاتر دو اشت مزی پارا انتاریس نمبر ایاد وَهُوَ الَّذِي جَعَا لَكُمْ خَلَائِفَ فِلْا عَرْدِي اللہ غزا تے چگر زول ایتاسو د یو بلارو سپادگی دن کی پا دنیا کی پمان کا فراف علیہ کفرہ چا چی کوفر گو بدبان سزا د کفر د ددا خلاائف فی الارض د یو بلارو سپادگی دن کی زما کی دارین سورۃ آد نمبر 68 ام یجیب المستر ازاد آهو ویکشف السوء ویجالوکم خلفاء الارضی اے سوک دے چی قبل کی دعا چیز پریشان دعا کلچ دعا خواڑی داغنال ریکی او گرزی تاسو یو بلناتو صفادی کی دن کی دنیا کی ایلا هم ما اللہ ایا اللہ سراب المددگار نشتا خلیفہ په معنا د یو بل نر سو پادگی دن کې قوم دریمه معنا ما د خلیفہ لا مامور او تابیدار تابیدار ته تا چغو د الله حکمونه دنیا کې بیانې او دنیا ته ورسې خلیفہ په معنا د مامور باندې راځي تابیدار لکه سواد کی درشتہ مزی پارا سورت سوادو دعوت علیہ السلام تا خلیفہ ویلیشوئی دی یا دعوتو ان اید. ناجان ناکہ خلیفتن فلاردو اے دعوتا سورت سوادو درشتہ مزی پارا چپیس نمبر آیات یا تاعودو اے داعوده اناجا ناګه خلیفتان فلارد بشکا من غر زولې تا لاتا بيدار پزم کږي یاني الله حکم نرسې 파군 بین الناس بلاق نو په سل او کا په من دخل کوږي په انصاف پريشيا ولا تته بیل هوا مرواني غوايش بسې خلیفا پا مانا دا مامور او تابدار دل دا خلیفا اون پتا گا مانا بانده چه دا اللہ او دا اللہ مامور ده اللہ ورطا حکم کڑه ده او دے ودا اللہ حکمون دنیا ترسی قالو آتا فیها من یقصدو فیها ملائکو خبر اوکڑا چه تا پر ازنک که اگا سو گرده چې پساد بکی پده که نوولی ملائکو تا سپا تا وزا چی دوی با پسات ملائک خوب غیب بانی نو کوئی نو دل دا ملائک دا ولی ہوئی چی پسات با کئی پزنکا کی پزنکا کی با پسات یو خبر دادا دا جواب چې ملائکو دا خبران دخپلی خپلې سپایې د پاره کړې دا د خپلې سپایې دا خبره کړې دا چې موږ ستای عبادت کوو اعتراض د پاره دا خبره نه ده کړې چې په الله اعتراض کی دويم خبره دا دا چې د دې نماز کې سخه لږ تیر چپیریا نو هغه پسات سات کړي پرېزمه کوي الله ملائک راولېګل ناکپیریا نس موږ کلشی کوم شریانو سکاند تو ګرځېدل او تقدیر له اوسه خوش مېرو تا عرب له جذور دوی خلیفات آبادار پیدا کومه نو دوی اعتراض نو کړي بلکې دای یو خبره وکړه چې کدا پسادیان خلک پیدا کېل کې پیريانجو نو پسادیان مې پیدا کوا کوي عبادت د پاره پیدا کین نو موږ عبادت له پوره یو دایو قیاس او قیاسی دا حاضی رو پا غائبو بانده لکه پا دی دور و تیاسو کی او سڑی قیاسو کی چکا پا دی ملک بانده انگریز راغه نو دا قرآن قانون بختم شی پا دی ملک بانده انگریزان مسلط شو نو حیا او فردا ارسلال شی ختم بشي دا یو کې یا سو یذوی کړه او نو ريته را دې په الله باندې نه کو و اس فی و تو ای دیوبل و نحنو نسبه به هند کا و نقدس لا د خپل ای ذکر کوي چې ګورې اعتراض نه کو ولا مونږه استا صفای بیان او استا پاکی بیانو مونږ عجز یو قال ربک للملائکه او کله چې وی راسته ملای کوتا انی جایلن فی الاردی خلیفہ یقینا زه ګرځون کې ما پزنه کې یو دا بيدار قالو او وی دیه تاجل فیها آیا پیدا کې پدی کې م یوسف فیها ا سوچې پسا دگه پدی کې و اسو کې د ماته به نی بل وَنَخْنَوْ مَنْغَانُوْ صَدْبِهُ بِهَمْ دِكَ پاکی بیا نو سرادستائی نستا پاکی بیا نو یت لگی آئیو پستائی نستا ستا خسی پا دونو آئیو وَنُو قَدِّسِ وَلَاكَ او پاک گرنو زادستاد نقصانونونا اللہ اس نقصان درکے نشتا اس عید درکے نشتا قَالَ اِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وی علا بی شگاه ز پویګما پاس باندې چې تاسو پینې پویګئ و علم آدَم الاسماء كلها وی خدا د آدم علی السلام ته اسماء كلها د اسماء نه مراد نمونه ني وي اثر د نمونه دی چې مسمیات ورته وي اثر ورته وي اثر د یوسو سيزونو هغه په کې یعنی او بو کې سو اثر دی نای کی دا اثر دی چې تند خدمتوي ولې واعلم ادم الاسماء وی خدل ادم علیہ السلام دان اثر دی اوسو سیزونو اسمانه مراد مسمیات دی یعنی اثر دیو سو کل یعنی خود دلی دا. دلتا عرفی دی اوسو سیزونو کله ها ټول ینه ټولي ورته نو خو دله کله مراد دلته اکلی اورف دی اور پوګیدای او خبره دا وی پلان یې کی جلسه واغیلا د کالا ټول کله یا ټول څوابې ولر راغلیو نو ټول صاحبای کی کومه شومانه مې زنا نه مې پکې بوډاګان مې پکې دا غیر دا مراد نه وې چې ګینه ټول خلک راغلیو نه غي مطلب دا دی چې ډیر خلک راغلیو دا یو مشهوره خبره ده په اورفو کې دا شان دا کول نه کول نه مراد دا نه چې ټول نمونه اجسو یاد خلافت سره یا بل ما هغه نمونه ورته ټول خو دیلو بلکې د کلن مراد هغه ضروری چی رګدو کم سیس ته ضرورت ما هغه ورته خو دیلو اواز اثر ته کی چولې دله دلی شاوات مرکړې هو دله طاقت د عبادت مرکړې هو دګې د ګنا سره مچولې خو ګنا نه کوله الله معصوم ساتلو پیغمبرو دا روس بیا نه ګناونه نه کیږي اوسبې بیا آوځویم او دا کل دینا مراد اغزرری شیزون دی وعلما آدم الاسمان وی خودر آدم علی سلام تا اثر کل لها هم دی اوصول شیزونو سماردهم بیولان دی کلو دی لرال ملائکت دی ملائکتا فقالوی بی ام بی اونی خبر را کئی دی اسمائی ها اولائی فا اثر دی شیزونو باندی ان کنتم صادقین که ایتا سرشتی نی قالو سبحانکو اوی دوی پاکی دتا لرا لا علم لنا نشتا علم منگتا اللہ ما علم تنا مگرا جتا را کڑے لا علم لنا ردی پاک خلقو کو چاووی ملائکو اغا اقول مجرد دی او اغا یو پاکی اقلی فعال دی او ټول کارونه دنیا سر ترسي ا مدهبر د عالم دی نو الله د ملائکه وقول خپل د ذکر کو چې ملائکه موږ ته علم نشته چې عالم نه پارس ناغه متصریف نشی کېدل الا ما علمت نامګرا شتاراکلې موږ ته ملائک پکې بو نه پويګي انک انت للیم حکیم یقینا خاص بویا حکمت والے قالوا يالله يا آدم و أي آدم أم بأهم خبر ورکت بيتا بأسمائهم بي بأسرد دي سيزنو فلما أم بأهم هر قلاش خبر ورکت بيلا بأسمائهم بي بأسرد دي سيزنو بانده قالوا يالله ألم أقول لكم ايمانو يلي تاستيني آلم و بيشكاز غیب السماواتی پپٹو دا اسمانونو وال آردیو دزنو کو باننی و آلمو پوی گماتو کوي پاسی چی خکارکوی داسو و ما دم تک دمون پاسی چی تاسی پٹوی پا آر سبانی پوی ما دل دا یو خبران معلومی گی اگه دا چو علم آدم الاسمان آدم علی سلام تی نمونو او ملائکو تیو نو خودل يا ادم عليه السلام ते چې کله نمونه خو دلی د ملایکو نه تا پوسوګ آی آدم تا الهم نشه ادم السلام دوی خبر ولا ورګه ادم عليه السلام خبر ورګه نو دینه خدا معلومه شو چې وګرا ادم عليه السلام امتحان کې پاتې ملایق بیل شو د خدا چې مثال لګي استاد او داغدو شاگردان دي او کال تیر شي یو ته سبقویه او بلده سبق نووی او کال پات بیا نته اخلی اخلي چم بیا نو چې کوم یو ته خودلی خوده لره اغه فالشي چې کوم دی سبق نه به خوده لغه شي دین خدا معلومه شوا ملائکه ته معلومه انه خوده لو ادم عليه السلام ته او خوده ادم عليه السلام فالشي ملائکه پیر شو دین خدا معلومه شوا اصل خبره ده نه ده بلکې ملائکه صرف عبادت لپاره کړیو او یې سره نور ضرورت نه دی را لګېلې ښاوه دی وګینه نه جوړولې هغه ته ډوړې ضرورت نشته هغه ته د بو ضرورت نشته هغه ستړي کیږي نه هغه ته ډوخ ضرورت نشته ادم علی اسلام سره دا ټول راولېګل عبادت پیدا پیلاکه او ضرورت یې ور سره پیدا کلل نو د ذ درجه چت اشوا د ملایکو یو سره به واغوسګار دی واغوي زیره د قران درت لره عالم دا تم ثواب او یو سړی له هغه وي زمما د عمره د عمره کارونه هغه ټول خودل صرف د قران د پارو رالم د دې درجه ته چاتاشوا زه که د قران نه غرضه قربان کړل او یو سړی له هغه راغله ده هغه تم ثواب میلاوي کی هغه درجه دن رسید چي چا خپل ضرورت پرې خودل او ضرورت ور سره و ادم عليه السلام بڑوډېم ګری هغه بو د کیګم هغه وبمس کی هغه بيبي سره میلاوي کی هغه به بعده دم کی دا درجه چاتاشوا او ملائی خوصیر پیبادت لا نو در امتحان دانو او دا غروال پا دی سلام دا آدم علیہ السلام راغیم قَالَ عَلَمَا قُلْ لَكُمَ وِيَ اللَّهِ اَمَنُو وَلِي تَاسُتَا اینجی آلمو چیزا پویگم غیب السماواتی پپڑو داس مانونو والارد یو دسمکو باننی وعالمو پویگم ماتوب دونا پاس جخکارکو ایتاسو وما ما کنتم تک تمونا واسج تاسو دا ما کنتم تک دا کلمه دا شمول دا پار دا دا نیچه گینه ملائکو سپت کری دا اللانا دا دا شمول دا دا یعنی پار الله اللہ پویا ده دا شمول مطلب دا ده یو سڑه صبر کئی بلتا ناغورتا پا خبرو کې دا سی وی یرا سا کار مار میونو سا دوڑای موڑای می خواللی وانو دا دوڑای خو دوڑای دا موڑ نا کار خو کار دې دې کار سره چې دا مارو ویلې شي دغه دا کلمو د شمول ده یعنی مَلائکې سپورڅې نه د الله نه الله پارسه پوي دې وایس قلنال ملائکې دې او کلا چې وي موږ ملائکې کوتا سجده او کوي لآدمه آدم عليه السلام تاسو سجده او کړه ټول ملائکې کوو الا ابلیس مگر ابلیس سجدو کوي آدم علی السلام ته یو خدا خبره را کړه چې الله ویليږي سجدو کوي نو چې الله وی نو کار هر څه الله حکم بیا مانی نو کار آدم کار الله وی بیا وکي دیمه خبره دادا چله آدم په الله خو په ترد آدم علیہ لکه مونږ سجدا الله ته غو په طرف بیت الله کو مونږ د بیت الله عبادت نه کوه ان بیت الله ته سجدا کوو سجدا الله ته نوور الله مرقدهو حرم کې ناسوه د بیت الله چې دی رحمت الله عليه له سر چاپ کوو د بیت الله چې دی رحمت الله عليه له سر وي غټو رودي څرګيوي او ډیر خسته انسانو او دومر او قابلیت چې درې کال کې هغه ټول علمونه کړیو اځم او قابلیت چې یو کلیته علاقی ته بلان او دا علاقی چې په درې کې ورزه کې یاد کړو د نن نه نن اځې ورځې بعد بیا غکلي کې بیا تقریر پاغه جبه کې کوم بشمیر رجب ورته معلومې یو کلیته علاقی ته چې ورغه نوایي کې درې ورځې کې د نن انقلاب روي چک کړو یو بهد الله رحمت الله له له سر چاپ کاو او تاسو سی وی حضرت تاسو څنګه مسلمانان شيوی هغه چیک مسلمان شیو وی عبدالالله سیندی رحمت الله علیه وخاندل چې شریدا تاسو زمانه چانه دکره هغه ما ته ډیر دمینه شری ویلی او زما سره ویډیر میناو وی شری وی دا تاسو زمانه لاوسه پور چانه دکره تارانو کو وي زه جواب در کوم شوروش جواب را لراکو خبر یوکړه چې زه پلسن کیما او سکول میوی پلار بانت لما نو یو مناظره ولی سیالکورتا ویروانو او سیالکورت کی سکولو نو یو مناظره میوی دا چاراتوی چدلتا مناظره دا گانوان ورلو داسه چی سنگ ورلو نو یود مسلمان دا طرف یو مولاده یود سکانو دا طرف ده او مسلمان یو طرف دا پا کرسی ناسته او اغسی که مولا چکمو اغا پینڈر اغا بل طرف دا پا کرسی ناسته او مناظره کئی مناظره شورو دا مسلمان پی ترازو که چه ستاسو دین غلط ته او دا ذکر غلط ته چه ستاسو دالانو بغیر بل چا سر چٹووی و عبادتی کهوی پا خپل لاز بانی تاسو جوڑ کری دی اغه عبادت کوی مسلمان کینا څو هغه شک پاسې ده هغه جواب وک وک چرته دان راواوی چې پخپل لازم من جوړ کړی له من غاغه د سجده کو. نو تاسو پخپل لازم باندې قبر جوړ کړی او پوخی کئ ا بیا ورته پخپل پخ تاسو دان راواولې کوي ا څه مسلمان پاسې ده هغه جواب وک وې زمنګ په دین کې دانش ته چې موږه خبرته سجده کوي یا قبر په خوښ دا زمنګ په دین کې ناروا دی قبر په خوولو قبر ته کول نه حرام دی شرک دی او دا چې کوم کسان کوي زمنګ په قوم کې نارسته مسلمانان یې غوې نه دي دا زمنګ دین نه یو تاسو ورته دین وای بس را کې نست او سیک پاسې ده بلې ته راځو کې وې خاص تاسو دیتا شیر کوای او دی دینی ورت واجب خپل لاس او تاس او جوړ دا یو بوتم جوړ کړی وی یو شان جوړ کړی دا سجدہ لګوي نو خانقابه تاس او خپل لاس او جوړ کړی دا تاس ورته سجدہ لګوي نو زمنګ ری دین ته وی غلط وایي کلا دګو الله پیراته حکم کړی منګه په دره بیت الله کو تاس د بوتانه په عبادت باندې چا حکم کړی چې دې ترتا یا دغه د بیت عبادت اپینڈر هغه چې کیو ناغه لا جواب شوغلی شو هغه رو پانه سی دو عبد الله رحمت الله علیہ وداغه نه بعد زما پسنه کې اسلام مين او دا ما تاریخ اسلام وكته تقویۃ الایمان د شای اسماعیل شهید رحمت الله علیہ وكته اما اسلام راوله ما هجرت وکه بس راو تخته دم هغه بزانسره ابن المؤمن لکو ابن الاسلام د اسلام زی وداغه نوم لکو ما کی مراد دی او چپه تر د ادم علی السلام سجدا وکړي. او سلامی و دا روانی و سلام یو طریقه ده. چې کله رواني تاسو رنیزی یو مسلمان دی نو سلام وکي السلام علیکم. کنور سواب کټین او رحمت الله او برکاتو. دا ور سره وایا. دا سنت طریقه دا وا چې سلام دی ویلې او ریدون ریدونکو چاته چې دا سلام دیو کنهغه و علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته وي. هغه وا جدي جواد در کول. د مسلمان طریقه دا نبی علیه صلات چې سلام چه بکلا روان و ناقب سلام کو صحابو بکا نبی علیه صلات و سلام دام فرمائی چه تاسو د یهود و غنده کی سلام مکوی چه گوتو چه تاوی یاد نصواراو غنده کی چه لاسو چه وي او بلزه کراقلی چې نبی علیه صلات و سلام لاسو چه تکڑه ده نو داغی مقصد داره چه کم تاسر نزیه و تاتا پتا لگی چه ردتا سلام ویما نو دې زماده خپلې الفاظو لري نو هغه تاسو مو چتا و سلام وای سلام علیکم ورحمت الله استاد په درې ځلې زمونه لري او زمما आवाज تمره تیز نه وی چاغه تور سی نو په خپل الفاظ وای سلام علیکم و الله سر ته چاغه پټولې سلام وایچو نو دا ته تدبیر دی دا غری نو زم موږ نه هغه طریق ها او نو خچاري انګلیزان و ګډ مارننګ او ګډ ایوننګ او ګډ او پلانه او پلانه او د خښه سردې فشه غرما دې شو او کله سکول کې مستزان دا یو طریقې ورته نه معلومه په کار د چرات طریقې به شریعت زکی حکومت ته کېد تا کوم چې او طریقې د انګريز ورته معلومه نه وستا نو یو مینیټر مو قرقلي مینیټر سٹین نور به ټول پیسې او حدیث کې راځي چې یو سره دا غواړي چې ماده دې یو سره پیسې پزړ دا اراده نو دوی ده ځاله جهنم کې ټکان لوی غاری دلته په کار دي چې جهنم کې وېزان لږه لټي ما سلام طریقه زموږ نه دا شي غلطه شو چې كلا کلاس ته یو سره نه یو شاګرد نا غوي مې اېکمن سر اجازه ته در شمکه او دا طریقې به هرحال چې كلا یو مجلس ته ورزنه دا غي طریقه دا علیکم اجازه شته دا قران به موږ ته خو ان سلام معنی بز زې زیبا په زبان بیا وکم چې سلام د استیزان دی اجازه غفتو ده سلام د رخصتی وی سلام درات لولې سلام د بای کارت دی سلام معنی بز وکم ان شاء الله ا یو بله طریقه ورسره زده چې سلام یو دازم کې دی دی زبان خپل درس مور کی دا یو واجبات هي کوي خدای شریعت کې نشترین او که یو سره کوي ما کو دین په ورتنه وي ثواب ورتنه یو سنت <سلام> اذي جدول او دموه جدول کي پته رات د الله سلامي سلام ورته پس چې جون سې دا کلا توله ملای کو الا ابلس ابلزنا ابلز جو ناول دې ته وې دې نحويانه قاعده قبل الاستثناء په حکم کې داخله وه ali په حکم د مستثنا من هو کی والي نو دا مو ته سيدا کله چې مستثنا حکم کې داخله دا مستثنا من هو انلي نو ده بیا منفصله وي منقطعوي دلته شیطان په حکم کې داخله وو بعض خلکو شیطان په حکم کې داخله نه و الله ملائکه ته ویلي اذ قال لك ملائکه ته موږ ملائکه په ویلي دي ابليس ته پکې ضرورت چیپلیصو سجدا الله باندې حکم کې شیطان داخل کړل او لکه صورتي آره چې الله فرمایي دوه لس ميات قال ما سې شيمانه ګړې الله تاسو راځي چې سږ د ریو نکړه اېر امارتو کله چې می هو کومه کومه شیطان انا خير منه زغور مددنه خلق پنې مینان او خلقته من دینا زله پیدا ګړې مدو نه دې پیدا ګړې رې د خټې نه دیا شو کوه غلط دیا شو شیطان چې کوم قياس کړي به نو داب مقابله د نس کې فقهاء چه کم قیاس کئی، نو اغی مقافلہ ده نرس نکئی، نو فقهاء ده امی مشتہیدین و طریقه دالا چه زویف روایات یو زویف حدیثی نو ده اغی مقابلہ کی مغوی قیاس نچلی، بلکه اغوی ده فضائلو کی موتعبارت ده، چه کل ادو نصوص رایشی، او اغا یو بل سر متعرض یو تکراو خوری، نو پایی که اغوی بیا یا ترجیح ور کئی روایت لا، یا تنسیخ که چو کلو دا زمانه معلومه چو دا رواد مخی دا روسو اینو منسوخ پا کیوکی یا منسوخ کی او یا تدبیق دا دوارو راولی چو دا دوارو تدبیق داره د دا فقه هاو طریقه دا اغوی تیاز دا نص مقابله کی نکو شیطان دا نص مقابله کی یعنی دا اللہ دا حکم مقابله کی قیاس چلا پولیو ویزر زین اغوار اما دا رنگی صورتی حجر کیا اللہ فرمائی ت ڈا بتیس نشوروکو ڈا لیا ابلیسو مالک اللہ تکو نماز ساجدین ڈا اللہ ابلیس آسید دالا را ڈا شوید سجدہ گونگو سرا ڈا اللہ ورطا ویلیو سجدہو کاد سجدہو نکرا ڈا شیطان تم شیطان پدے حکم کی داخلو عادل قياس بیا چلی نیم نو دل دام الله کژی کردو ابلیس نه کله اسکل علی الملائکه تی ویلې وی خو پدې کې ابلیس داخلو وای خن علی الملائکه دې سجده و خو سره د بقره او کله چې وی مونږه ملائکه تا سجده کله ادمه پته را د ادمه علی سلام پس یدون سجده کړه ټول ملائکه الا ابا انکار وک واست اکبره ځانې غډګنو وکا نه مېنل کافيرين او دې د کافيرانو نه په خوانې کافرو شیخ الحين رحمت الله عليه د خبرې نه ډېر خو جوابونه او دا تیر ازونه نصارا او يهودين کوي چه کی دا مساله نوه چه اللہ ملائکو تولیو چې آدم علیہ السلام تا سجدو کی دریم دا خبرم پا تورات کی نوه چه دو ملائکو خپلو کی باحث چه ویده دا سی تورات کی دام نوه چه شیطان دیر کافر نو اوی پدی کی مقصر سرسید احمد خان متفق دي دا تیر ازونه کوي نو دا جو تاسو دا شي خو رحمت الله عليه دا غا تقریر نه ملاويږي بهتري جوابونه لوي تقریر دا غره او نصر المرجان کې شاهپور شیخ نقل کړي وي شیخ له رحمت الله عليه وځه ویلا چې ابلیس کوم نو ده دنه مختی پیریان دیکھ سرکشو اغا سرکشا پیریان ملایکو سی ملکلو لاو ستیو تختی دل کندو تاو سو دشتو بیا بانونو تا او بیا داغین اباد دا ابلیس شکمو نو دی یو راهی بو مکار راهی مکارو پریبی شدیو شیو نو دا مکارو پریبی دی دا ملایکو پس پارش بانده اسمان تو خطوی دی اسمان تا سنگ خط لیده نو دې د ملایکو او سفارښت باندې اسمان ته کوته اول ته عبادت له زور ورک او ور کډې عبادتونه کول د خلافت د فارغ خلافت بماده ملاب شي خلافت هغه تم نه و نشو ادم علی سلام تم لا شو او بیا دې راوت آدم علی سلام هم راوته نو پاره باندې دې غوسه یو خدا خبر راځي سوګا وشت مقام وعالي ذان وشت صحبه نو الله قطة كي يسره وشت مقام وعالي ذان عجل صحبه اللي وشت اي ندوية كمية ترازو نكره دي چه دا پا تورات كينو دا ملايك و دا مكالمان دا الله دا حکم دا ابلیس دا انكار نو منغا وايو چي تورات كينو نو دي ذكر كري كر كده پا كينو نو اللا پي دا نهم نده كري چه آدم علیه صلاة و سلام تبا سجدنه کی دا ذکر پاکی نشت تورات کی آدم علیه صلاة و سجدنه کی ابلیس تا پاکی دا عمر نشتره نشکلا آدم حکم دا اللہ آدم نشتره نو آدم حکم دا مستلزم دا دی بیانه ری آدم الفاظ دا آدم حکم لرا مستلزم نی ری دا دا منتقیان یو قیداغوی ذکر کئی چکه لځی کنه او کو نو دا دې حکم نه ثابت نشو بل خبره دا چې د سر سید احمد خان تقلید به موږ لازم نه لریم هغه ډیر خرافات او دروغ ویلې وي د ملایکو نه ماغه انکار کړی وي موږ هغه نشو منل و وکل یا ادم اسکن انت وزوجک الجنه اوې موږ هغه ادم علی السلام او سیګت ا بيوېسال جنتا په جنکه واکلہ اخری مین عددین رغدا پرمانہ دی کنی دیشوی پتہ کو نا مین ظالمین شی عبادت کمون کو نا ځانلرا شی بزال نه د توان ورکون کو نا ځان ل کوي ثواب بکم کوي د دا ماننه دا چې ګني ظلم ته دا د ادم علی سلام د کمی له صورت کها پر واړوي د کمی پیغمبران نه ظلم نکيي پیغمبران الله معصوم دنیا تر عليګري دي پاکي را لګري دي دا وينه ګنا نکيي دباونو ته تذکر الله کوي نبي ستاسو له ودني شي جن ناقصو ودني شي کيل آتا تو ګلا وکړه الله فوچ راغلې بنه کې چې غنغا ظلم کوي بلکې په معنا کمیو د تاوان چې خپل ثواب وکړي یو خبره دلته د جنت ته بل دا ونه دا نو د جنت بارے کې زه خبره کوم چې نه کوم جنت کې وو فاز ما شيطانو ها دې شجرتا دا ونه چې کومه د لوی ونه نومه قران نړیغهستي نومه ل په کار نه لیدل نو موږ ذکر کومه یاد غنم دانو یاد بل سوا قران نه ذکر کړي حدیث کې نشته موږ نه طاقت زموږ نشته چې موږ الله خبرو کوو کسه ووی د دا غنن دانه خړلې ونه ووی با په ځانم تمره طاقت نشته چې د قران, دا دا قرآن دا او د سنت په واسه یو خبرو کوو قران او سنت دی دا خبره نشته چې د غنن دانه خړلې ده مګې یو نه ورته الله خدلې وا داږي عجې چې ورته خدلې وا ونه ټوله فاز الله ه کيهما نو راوي کلا د والا مما دازینا کانا یودي فی پایگی د جنت نه راوخل په ازل له ما هو خو یول نو خو یدل قص دنکی اخو یدل دا چې جننه چې د ولاګین شیطان تی له راوی غورځو آدم علی السلام او بي بي هواي دا جنت نه راو غورځول خو یدل مطلب نه وی بلکې وسوسه ورتا چې وی وا وسوسه ورته څنګه چې وی وا با دي خلق دا شیطان د مار په خله او جنت څنګه نه وته آدم علی السلام دوی وسوسه مار زګا په نمنغه وایو چې دا شیطان دا مار په خوله کې تولې الله نه